Tjocke Piper hade i sin jakt efter kungen inte funnit annat än oordnat kavalleri. Oredan och trängseln var så stor att han inte kunde ta sig fram. När han såg hur det ena efter det andra av förbanden började dra sig bort, törnade i varandra, i i stora stockningar, tänkte han sig försöka finna kungen på något annat ställe, hos infanteriet. Han skrittade därför ut på fältet mot den högra flygeln, eller åtminstone mot den plats där den högra flygeln borde vara. Spanande framför sig såg han en stor fyrkant av folk. Då Piper antog att det var egna trupper redan ditåt. Han blev dock strax hindrad av en officer som upplyste honom om att det var ryssar. De två gardesbataljonerna ute på denna kant hade redan dragit sig en bra bit från sin förra position. Hotet från det svenska rytteriet hade dock uppenbarligen fått deras motståndare att förbli i sin trygga karreformering. Piper kastade om hästen, fann igen vägen vara blockerad av flyende ryttare och drogs med dem bakåt. Det som börjat som smärre renilar av flyende växte till malströmmar av fruktan och kaos. Människor drogs mer eller mindre ofrivilligt med i det framvälande flödet av folk. Levenhaupt red med nedströms genom en skogstung i riktning mot en liten by där han tänkte göra ett nytt försök att stoppa de flyende och få dem till stånd. Det rännande fotfolket späddes på av retirerande kavalleri som gav den breda strömmen av återtågande än mer kraft. Generalen ställde sig i deras väg, drog sin värja och ropade befallande åt dem att stå. Många av de flyende upprepade hans rop. De skrek stå! stå men märkligt nog utan att själva göra någon ansats att stanna till delar av den indrillade militära disciplinen dröjde ännu kvar i deras av och fasa fördunklade hjärnor och tillsammans med respekten för den höga officeren fick det många av dem att avge en läpparnas bekännelse till Levenhaupts vredgade kommandon de var dock alla berusade av samma fasa och samma upphetsning och malströmmen var stark var starkast. Och trots att de skrek stå, sprang de. Och de sprang och skrek och sprang. Sprang allt vad de kunde bort från slätten, bort från striden, bort från kriget. När Levenhaupt såg att han inte skulle kunna hejda denna fors av skräck och förvirring, började han hugga och slå. Hugga och slå bland de flyende. Det var hopplöst. Han gav upp igen. Istället styrde Levenhaut hästen tillbaka mot en fara de andra undflydde. Kanske stod ännu något att rädda.